Bueno, pois seguimos aquí no 89.4 da ECM. Okay. Eh, e vámonlles a repetir pois ese o blog que en galegosnobaixo.blogspot.com e eh, tamén o correo electrónico que é galegosnobaixo@gmail.com. E ese teléfono que é o 93 654 1 4 0 E o 93 Así que amigos Xa sabedes se quedeis poñervos en contacto con Ou a ben, a través do correo Ou a través de o blog Podedes poñervos en contacto con nosko, E se vos poñedes a través do teléfono Que o 93 6 E o 93 6 5 00, pois tenedes unha casallo. Sí, sí. Eso que fai falta. Pois, vamos, xe... Si, pois eh, xulio. Dime. Desta vez vamos irnos a unha das portas de Galicia. Sí. A unha das portas de Galicia, porque a Galicia ten varias portas, eh? Ya non ten unha sola. Veña, aí estamos logo, entón. Con quen? Eh, pois, con... vámonos ir a Piedra Fita do Cebreiro, vamos a falar co señor Alcaldes, con don Xosé Luís Raposo. Pues Así que sin más delación, pues vamos a darles buenas tardes. Buenas tardes, señor alcalde. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bueno. don José Luis. Hola, buenas tardes. Aquí ¿Buen? desde Radio... Desde Radio Samboy. No, mi sora de Radio Samboy, la división municipal, o no su programiña, siempre in... Bueno, perdón. Eh, Galegos, Galegos no, va no vais. <risas> que tenemos otro que también... Exactamente. Esa, ...esas funcións de falar en galego eh? bueno, así, permítenos mm, falar en galego sin permiso do señor Bert, que parece eh. ser que o señor Bert mm, pro, quería mm, prohibir que os idiomas non se falaran tanto, non sei, algunha cousa pasaba aí con con Bueno, eh? bueno, esperamos que se arregle. <risas> esperamos que se arregle. <risas> e, sí, entón, seguimos falando en galego e eh, que en primeiro lugar darlle moitísimas gracias por, por atender estar aquí Exactamente por atendernos e perder un, un ratiño mm, para poder falar do desse de municipio que como acaba de dicir Armando é eh, eh, a entrada da capital do bueno do Camiño de Santiago, non? Exactamente, Santiago. Sí. Bueno, pois pues, non hai que doas gracias, é un placer para mim que contaran con nós para bueno, pues, eh, ter un encontro así de Entre Galicia e Cataluña, non? É, eh, exactamente Os nosos ointes moitas veces nos preguntan e nos piden información dese concello tan interesantísimo que aínda ten, bueno, que sigue conservando, pois pues, eh, construccións históricas moito, moito máis anteriores aos romanos, non? Uh -huh. As payosas, as payosas sí, non? As payosas. Os orrios sí. Sí. As Precisamente aí me parece que teñen un orrio que é o centro de información porque aí me parece que te podes poñir en contacto con o medio mundo Si sí. <ríe> Bueno el centro de información de tráfico para hueco la informar a menos no se perdía nada, pero bueno es no. un centro de información sí aquí a entrada entradan a veidad anda a seis, pues tenemos un un horrio un, un tipo de payo o sea uh -huh. bueno un, pequeña, por eso dicen horrio, uh -huh. pues es un centro de interpretación de de de tráfico y luego non sei se refiren a este ou non pero tamén en algu ocasión fai como 6 ou 7 anos algún horrio Pois pues, eh, valeu de ofreina de, de información no camión de Santiago. Uh -huh. E eh, tamén, algún deles, algúnas eh, destas payazas tamén é eh, museo etnográfico, non? Sí, sí, de museo etnográfico no Cebreiro, pois pues, unha das payazas fai de museo etnográfico uh -huh. en, do entorno do Poblau do Cebreiro, non? Uh -huh. Que ali, pois, pues, se conservan pues, unhas cuantas viviendas de, esas, eh, de fai moitos anos, non? Sí, uh -huh. xunto que... Ca... Co... Ca Iglesia Do Santo Milagro Sí xunto Ca Iglesia do Santo Milagro E bueno, o Cebreiro pois, Eu se digo outra cousa pois Non sería normal, pero é un dos poblados Do Camín de Santiago dos do de Santiago Mais bellos Mais eh, hermosos de... O seu paso e a entrada de Galicia sí. O seu paso do Camín de Santiago Porque aí se estás no Cebreiro Tens unha banda, tens mirando A Castela, e a outra parte estás mirando Xa o confín dos Verdes Castros a lana en Fisterra Sí, sí, a verdade é que desde alí, como é un lugar alto, se divisan pois todas as zonas de, eu de que desde alí se nos ponemos a mirar se ve hasta Astorga, sí. e, e logo te da a volta e ves, nos fixemos ali un muro fai uns cantos anos que fai de mirador a entrada de Cebreiro, e mm -hmm. podes mirar pois, bueno, non día destos de claros que aparece a veces, pois a posta do sol, pois podes mirar e ves pois casi o mar a la en sí. terra non? Exactamente. <risa> como dicen o Mi, eh, me, si si non me trabuco Me preta que Milladoiro Que dice alá no confinto os verdes castros O lugar da lubre Alá no confinto os verdes castros Si sí, sí. sí. mm. Bueno, queremoslle que... facer moitas preguntas que a mellor algunha quedará no tinteiro. Bueno, Pato, Quere... queda de... <risas> Desexamos que, bueno, que este sexa o comezo de moitísimo moitísimas máis informacións que que intentaremos molestarlle noutros ocasións para que nos poida dar información. Que tal de tempo por aí? Moita neve? Bueno, Tuvemos neve estos días de atrás, unha mm. neve da época, unha neve de estar molladas e mm. en este momento pois pues, aso mesmo un pouco a lentana aí estaba a pues, outros polos de neve pode ser que mañá pois pues, volva a ver outra pouca. ¿no? Mm. Conveni Pero, bueno, conveniente en esta época tamén. Eh, conveniente esta época para facer eh, un bon curado da matanza, ¿no? Exactamente. Que eh, xa están en plena matanza. Sí, eu precisamente hei estado colgando os chourizos na miña casa, no, así no. que <ríe> imagínese pois pues, a maioría sí. dos Dos pueblos por aquí Si sí que se valendo a matanza tradicional de sempre sí, sí, sí. Eh, Entonces, pues bueno en este este mes pues, eh, Se falla a maioría delas ¿no? uh -huh. Cultivando a tradición E ao mesmo tempo Facendo gastronomía sana ¿no? uh -huh. eh, Hombre, de... a verdade é que aquí eh, pues eu estes días de atrás Este fin de semana pasado Co tema da neve eh, Pois pues, esto parecía O cebreiro de Pedrafita Parecía unha playa de Galicia uh -huh. ¿no? Que a cantía de xente que aquí andaba A cantía uh -huh. de nenos Por unha parte Por outra esto de Que se leva nesta época Así de es decir, pois pues, vamos a esta xente que non pois pues, non vai a estas estacións de esquí, que xa uh -huh. custan diñeiro, pois pues, vén a trailo os seus uh, fillos a desfrutar da neve. Eu acórdomei faianos pois pues, en eh, un viaxe en Bruselas eh, que me presentaron a alcaldesa de Mos eh, daquela e uh -huh. me decía, "A ti te vou a acoller porque me estás complicando os fines de semana", digo, "¿Por qué?" Dice, "Porque eh, os meus fillos chego o fin de semana e dicen, vamos a Cebreiro, vamos a Cebreiro que pues, salen na televisión e a Pedrafita que na neve." Entonces, pois pues, bueno, a neve desta de xente que non pode ir a taseos de esquí, pues, ven por aquí paso un día como un cocido uh -huh. y non estaría, vamos, non sería un, un bon encontro en Pedrafitas non se como un cocido de aquí, non? Exactamente, y o bon, bon caldo Porque dicen eh, de fallo caldo muy ben a señora, dice no oh, caldo fixo o porco, <risa> sí. entonces dicen bueno, pues o caldo xuda a señora, pero que non fallo o porco, non? Tambén <risa> o cocido es, de que se lle coce no caldo A eso nos íbamos a referir na seguinte pregunta que a gastronomía nesa zona ten que ser pues, gastronomía do interior, pero con con con calidade, posto Eso. que que hai moitísimos restaurantes neabol, bueno, por menos a, a estadística fala de poucos vecinos, non chegades a 2000 ou 2000 e algo, non? Mm. Sí, a verdade é que, bueno, como en todas as zonas rurales é un pouco menos que en outras zonas pero claro. que baixamos en población un montón porque, bueno, unha población embellecida e sí, sí. aquí nos empeorou totalmente desde que foi do tempo das vacas loucas e a donde vai, pero bueno, aquí era unha zona ganadera e, eh, mm. entonces, unha zona ganadera de carne e desde aquela, pois, a verdade que nos azotou fuerte o tema aquel, no Sí, pero, mm. o, o, o queixo de orixe e de nominación de orixen mm, pues, o queixo dos do do de, de Brero sigue, sigue, sigue bueno, sendo parado they do a Concretamente, pois pues, no puente anterior un, Fixemos unha excursión a unha zona Que é a Fonfría do Camiño ¿Eh? A Serra do Camín de, de Santiago E podemos ver ali tres queixerías E a verdade que a xente le ven a ir y personas que casi non collían no pueblo Porque son ¿Sí? un pouco máis descazas ¿Sí? A verdade que hai tres queixerías ali En dez casas e un albergue e tal entonces bueno, eh, as personas que iban ali Mercaron queixo e se quedaron alucinados Do sabor que ten a calidade De ese queixo para postres Pois pues ¿Sí? me chamaron os días seguintes Seguindo a jogar, temos que intentar que queisería desal viñan a nosa zona pois pues, a traer o queixo a algún supermercado para poderlo encontrar aquí con máis facilidade, non? Claro. Eso pois pues, bueno, se a verdade que eso levámoslo ben, o sea, five me parece que 20 anos xa, pues empezamos no, 20 máis, 24 ou 25 anos eu recén entrado aquí empezamos a, había dúas ou tres personas que a veces eu me reunía con elas cando dei unha gira para presentarme aquí a, a alcaldía, mm. eu era un neno prácticamente pois pues me decían, é eh, que bueno estamos, mm, en unha época que se facían queixos así de inverno na, na primavera mm. eh, que é do mellor queixo, queixo a naviza e chava, non? e me acordo que fui a foxos e algo zona como hospital da Condesa, zona máis alta E me dixía unha señora de Foix, concretamente, que ainda vive oxe, venga, todas as feiras, me dixía, facemos queixo, pero bueno, a veces nos queda aquí, non temos a que o ven un hostelero de Lugo, eh, aquí de vez en cuando compralo, pa facer, pois, pues, eh, con carne, a veces, algo as, un determinado manxar que fai con esto, pois, pues, eh, algo a salsa e algún tema desto, de non? Uh -huh. E os digo, non se preocupe, se si chego adiante o orientamiento, pois, pues, vou eh, bon poner en marcha un tema da feira do queixo, para dar a conocer este produto A verdade é que o dín a conocer daquela, empezouse pois despois en outros outros outros 30 m por aquí foi quedando ao final a feira de perdo nada máis sí. pero bueno a verdade é que hoxe non dan fabricado queixos hai bastantes eh, queixerías artesanas que é un complemento a ganadería a nivel Pois, pues a nivel económico, nos tempos de hoxe que fai tanta falta E, bueno, e que, que lo siga sacando das manos Pese a crisis que poda haber, pois, pues sigo sacando das manos É sí, que é un sí. producto que se vende, pois, pues, eh, sin problema de ningún tipo, non? Conseguir conseguir cousas de ese tipo apare... Tamén Amel, non? Amel, eh, outro eh, producto ta, Tamén Amel, pero Amel, pois, pues, bueno, ese é un mercado máis amplio E que, pois, pues, xa man Amel de este un pois, pues, bueno... bueno sabor especial a ancares por la zona alta pues vamos a ver, todos os productos que estén en zonas altas se, se produce moito menos, se produce con moito máis penuria, se dice en Galicia, e, pero sí. pero que si está claro que é de outra calidad porque eh, pues um, mete unha colmea en cualquier lugar de Galicia e eh, ten un montón de litros de mel, aquí pon unha colmea, ten moito menos litros de mel, pero si sí, ten un mel de da flor da uza, da flor do toxo da flor de, eh, de, de flores de, de, de zonas chesta. esclavas, pues que, que, claro, dan unha tradición especial porque o okay, queixo digo sempre en zonas altas que O mellor queixo Fon fría do camiño Hospital da Condesa Por mm -hmm. Porque pois pues, Os pastos son de zonas altas Que bueno Que no brau non, non seca pero no inverno pois eh, tiran moitos meses xogando, comendo pois pasto seco, en, uh, o queixo sí. de naviza chamamos, que volvo a repetir, pois sí. eso é eh, de pastos especiales, de pastos moi duros e pastos que claro comendo esos pastos pois a calidad do leite ou traía a materia prima pois o queixo non pode ser de outra maneira, non? E xa que estamos de gastronomía, falamos podemos falar tamén do dos cogumelos, do, das setas e do e eh, eh, da caza, non? Que in, sí, temos eh, un remontón, nos invade, a verdade é que caza maior porque Da aquí tiñamos un montón de perdices al cual me sento neno, pois que vías cazadores cazando perdices eu, pois, bueno, en que son de aquí que, pois, creo que recién entrado na alcaldía comemos un día más perdices, en as volví a porque xa non hai perdices prácticamente, hai moi sí, poucas e sí. coello, pues pois, tampouco quedou, algún problema tuvo coello que tampouco quedou, pero bueno, que temos un montón de xabariños demais, porque sí. nos están dificultando pois o tema de sembrados, de baracas, sí. de sembrados, claro. de trigo, prácticamente mm -hmm. non se pode sembrar porque nos estropean todo e y... Un pouco menos os corpos Pero tamén estropean os árbores Cando se plantan os castaños E isto que, esto es que bueno, que tamén hai que pensar Que nos temos aquí unha riqueza Co tema das castañas E castañas de gran calidad, a castaña de caurel E a castaña sí. do entorno de caurel Que é o capital cebreiro Pues, eh, raya con caurel En todas las esquinas Desde la claro. usada Hasta San Pedro Echan de pena Zonas estas Pois pues, es, os produtos son igual Os daiquicos de, de caurel ¿no? mm -hmm. Son excelentes produtos E hai xente que di Pois pues, vendín as castañas no sei sé a que precio Noutras zonas E aquí sempre están Por encima dese de precio Porque o sabor es especial E estes días Pois pues, regaléi unhas castañas, seguramente a mullera do Caurel e fomos a pañar ali unhas castañas con mal bosto e regaléi unhas castañas a unha xente que precisamente eh, eran eh, os que xeran a degustación de la xeranda fora, e despois en, os, os días siguientes, pois azaron outras e dicen, pero non son do mínimo sabor, están sí. malas, non? E digo, non, porque xa xeran de Caurel, non? Entón, a verdade que a calidad das castañas aquí, pois pues, tamén, pero nos están destrozando bastante a caza maior todas estas cousas, porque bueno, claro, eh, mmm, en lugar a dúas, que pós pois, cazadores é importante, pero pós pois, agricultores eso perjudica, non? Exactamente, claro, sí. Claro, claro, claro. E outra cosa que lle quería preguntar eu, eu. Eh, a autovía fixo lleven a piedracita. Ou, ou non foi tan boa como se pensa Bueno, eu me faí esa pregunta, verdade Que, bueno, poden facelo é Eu, como non decide, eu, pois decilo Una miña boca igual non creiben, non ben, non Pero toda mm. a xente que visita Pedrafita Eu daquela da autovía, acordome que foi unha Un montoncísima de veces por defender a Pedrafita Defender mm -hmm. os seus accesos defender mm -hmm. Pois cousas que había que defender Porque eu cada vez que decían de que a autovía Iba por outros lugares, eu digo, pero vamos a ver Aquí hai valles fermosos, xa temos un valle mm -hmm. Non destrozado, pero que é pasa el... a, a Naquelo, a na... Nacional 6 unha Nacional 6 antigua, dai sí. 50 centanos, a segunda Nacional 6 e agora pasa Autovía, pois pues, bueno hai unha infraestructura creada ao lado uh -huh. xa non fai tanto daño a valle porque aquelo, pero por cualquier outro valle que fora por Cervantes, por exemplo, que falaban daquela, uh -huh. que despois houve unha oposición frontal de ecologistas e tal pero bueno, ao final veo a Autovía por aquí bueno, pois pues, en daquela, pois pues, vale sepas tú que empresa, que as empresas que dón un uh -huh. de que fixeron as obras aquí, certas cousas semi-enlaces, pois pues, que entras por unha Parte, sales por outro, que debía elevar o el alumbrado público, porque aquí ataca muito a nível no inverno, que mm. debía elevar varias cousas que, despues, ao final, se iban retraendo atrás estas cousas, e, ao final, temos uma manifestación fuerte para que estas cousas quedaran aí, Quedaron aí, bueno, a autovía En un dos pueblos, desde desde un dos pueblos de parada foi e seguiu sendo desde Coruña a Madrid. Uh -huh. Eu a veces que viaxo bastante con frecuencia a Madrid, pois pues, a veces eh, saís de Madrid e prácticamente poucos enlaces tengan alumado público que dice, "Venga para tomar un agua, venga para tomar un agua", quando me onde contasto un pedracita, ¿no? Uh -huh. Porque sales de noite e se si non teñes alumado público, pois pues, prácticamente O a o pasar desapercibido, ¿no? Exactamente E sí. o que existe, está claro que aquí pois pues, axuda pois pues, eh, os produtos los hosteleros, pero tanto no ha como en Semana Santa, mm. que que bueno, que más gente que se desplaza a Galicia en unha parada, mm. en, en Pedrafita e para un montón, e todos fines de semana e os mm. puentes pois pues, cualquier puente que teníamos aquí está pois pues, sempre cheo, e axuda un pouco a rehabilitación de alguas zonas que fixemos empezamos aquí, no, no meu mandato, no primeiro mandato meu se empezou a rehabilitación do Cebreiro, o Cebreiro mm. que falamos moito do Cebreiro, o Cebreiro era unha hospedaría no sí. 90 mm. de 90 a 93 aunque tuvo unha primeira rehabilitación sendo Ministro de Información e Turismo do Manuel Fagri Barne, fallecido Pero logo, sendo presidente da xunta Ele, pois, bueno Eu fixen hincapié En decir que seguía facendo falta Unha segunda rehabilitación do cebreiro Se rehabilitou o cebreiro E hoi, pois, o cebreiro son nove casas E son nove hospedarías sea que, en, en, en, en calquer casa que podas entrar Pois, podes degustar de todo tipo de produtos E ali, pois, te poden servir Qualquer tipo de, de, de manxar Que, pois pois, pues bueno, anima as persoas a pasar por mm, ali, e se fixa rehabilitación do cebreiro daquela. Bueno, pues, aquelo foi un empeño fuerte que... Mmm de outras personas, em EU en principio uh -huh. e eh, conjuntamente se están rehabilitando núcleos eh, como é Liñares que é a continuación do Cebreito, do Camín de Santiago sí, sí. se rehabilitou o Hospital da Condesa uh -huh. se está intentando rehabilitar Fonfría, se fixo unha parte uh -huh. hai algo de, de seus veciños son un pouco reacios ao tema porque é unha zona ganadera e uh -huh. parece que a rehabilitación costacolizan as zonas ganaderas, pero non é así uh -huh. todo mmm, pode convivir con perfectamente sin problema ningún tipo e Ten que haber complementos, hoxe só de unha pequena ganadería non se vive grado. Así lo fixemos ver os veciños e sen rehabilitamos parte de Fonfría, que nos rehabilitar a outra parte, queda nos rehabilitar o pollo Entonces que pasa? No, camín de Santiago, todos os núcleos de pedrafitas están rehabilitados. Rehabilitamos outros núcleos uh, en torno a Camín de Santiago e tamén ah. en zonas onde nos veñen deixando os veciños, como é Bosnuyán, teño veciños aí que uh -huh. que bueno, que lles pedin autorización e eles eles foron solidarios totalmente para ceder en fincas que había que a menou a tempo de rehabilitar, pois pues, hai que aproveitar para facer os espacios máis amplios, uh -huh. para facilitar a situación ganadera, que os ganaderos se iran alí. E en Bosnullán se fixe unha gran rehabilitación e moitos pueblos que estamos rehabilitando. Isto ten tres objetivos a nivel do noso ayuntamiento. O sea, a rehabilitación do pueblo, que logo se rehabilitan as casas. A que Aquelas persoas que teñen unha casiña ven un o seu pueblo rehabilitado, rehabilitan a súa casa, non? Sí, Pero, sí. aparte, isto se fai nun traballo do ayuntamiento por administración. Eu xe expoño un exemplo, Bosnullán, se reparou con 20 personas do ayuntamiento de Pedrafita que traballaron ali durante seis meses, uh -huh. entonces que pasan, pois había duas casas ali caídas, se falou cos propietarios e dixeron, e dixeron vamos a ver estas casas hai que tirarlas, estaban en Pedra, un era unha antigua escuela dai moitísimos anos, que logo unha outra escola que está ali, pois xa prácticamente eh, deshabitada, sí, sí. Entonces se tirou a que las casas, se aproveitou a ver a que las casas se rehabilitou o pobo en general. Ah, bueno, pues a verdade é que algún veciño veu e decía, pues que pase, parece que non coñecou o pobo, non algún veciño que non xe un aquel pobo. Sí. Pois pues eso leva consigo que bueno, em eh, Vas a un núcleo y ver un núcleo rehabilitado, que cualquier persona que vaya a un núcleo de este tipo, en estos núcleos que se rehabilitan cercanos al Camino de Santiago, luego surge algún pequeño negocio claro, que funciona perfectamente. Lo asentamenta la, la población condesa, también. Exactamente. Confrido sí, sí. Camino. Y si no se rehabilita un pueblo, pues parece un pueblo abandonado. Si un pueblo claro, se rehabilita, claro. pues aquellas personas que están, aunque que están fuera, pues intentan asentar la su propiedad y a su vivienda. Claro. E, aparte, estás dando traballo As persoas que tanto necesitan O sea, non, mm. se este ano tú, damos, por exemplo 60 persoas traballando nun ayuntamiento de mil algo habitantes Se pagou un dinheiro importante Un 60% do presupuesto Foi en, en pagar este personal Que rehabilitou eh, estes pueblos E pouco a pouco se van rehabilitando Pois temos 51 nas aldeas E sí, con... unha parte delas Están rehabilitadas nunha primeira fase E mm. logo vamos Con unha segunda fase Estamos tamén eh, Intentando eh, entrar... xo, seño, eh, Señor José Luis Ben sabe vostede Que o tempo na radio corre eh, Xa nos quede pouquiño e Esperamos Pois noutra ocasión Poder ampliar toda esta información, de acordo? Pois pues eu estou moito de acordo en ampliála e poden contar comigo sempre que queiran e teñan un espacio. Moitas graciñas, moitas pues graciñas. Pois unha aperta moi forte a toda a todo o Cebreiro e a vostede usted tamén. A vostedes por contar con nos. Moi ben, Moi ben, ata a próxima. Ata amigo. bueno, amigos, hasta o Vindeiro programa que estaremos aquí. Espero que ohaia ha sido pois pues, de bon agrado para todos vós. Así que amigos, a pensar en positivo. Ya estou vindeiro vos grava. Que pase unha semana agradable. Adiós.